Agrigento közelében, Szicília, Olaszország. Két héttel korábban. Vagyis egy héttel azután, hogy Krieghoff Palm Beach-en megmutatta Márkónak a szép szobát, És 15 nappal azelőtt, hogy a kamóra fekete moszkos emberei ellopták a Firenzei Régészeti Múzeumból, a fáraó szobor lefejezett testét. Az olasz katonai elhárítás parancsnoka távolról Don Corleone és Vladimir Putyin keverékének tűnt. Bár a filmbeli keresztapára valószínűleg inkább csak a környezet miatt emlékeztetett. A Mantra olivafarm, Farm, ahol markóra várt, akár forgatási helyszíne is lehetett volna koppol a híres filmjének. Fabrizio viráginak is eszébe jutott ez, amikor páncélozott és lesötétített limuzinja begördült az apró kavicsal leszort úton a kertbe, a 200 éves Oliva plésház elé. A foltos, kopott, sárga falak, a vöröses barna telrakott a kaspók, az olajfák árnyékában álló fekete vasszékek és az elegánsan rosdásodó antik kerti asztalkák, rajtuk vörösboros karaffákkal, dekontáló üvegkancsókkal, mindez így együtt akár a filmbeli maffia birtoka is lehetett volna. A képzeletbeli keresztapa névadó szülővároskája Corleone egyébként innen alig száz kilométerre északra, Palermo felé bújt meg egy lankás domb aljában. Külsőre viszont virági inkább Putyira hasonlított. Az éles szicíliai napfényben elsötétült a szemüveg lentséje, és két, majdnem koronfekete korongá változott. Ahogy sötét szürke öltönyben és mélykék pöttyös nyakkendőben az egyik olajfa alátolt kényelmes fotelban ült, pont úgy nézett ki, mint a KGB főnökből orosz elnökké avanzsált Putyin. A leghatékonyabb posztkommunista maffia vezető ex s is mindig sötét öltönyben és ingben járt, kéknyakkendővel. És Putyin sötét napszemüvegén sem lehetett átlátni, úgyhogy a környezete soha nem tudta megállapítani, hogy valójában merre is néz, és persze kire. Szicíliától keletfelé haladva újabban egyre több országot irányítottak olyan családi klánok, melyek működése a keresztapa filmből nagyon is ismerősnek tűnhetett. A képzeletbeli Corleone család sok valóságos politikusnak volt példaképe Kelet-Európától egészen belső Ázsiáig. Szerették visszanézni koppol a filmjeit, és pontosan tudták idézni Don Corleone bölcs mondatait. Egy jogász aktatáskával a kezében több pénzt tud ellopni, mint egy rabló pisztolyjal. Ez volt az egyik kedvencük, de ez volt Fabrizio virági iránytűje is. Sokszor érezte úgy Sziciliában, ahová a menekült válság kezdete óta egyre többször kellett jönnie, hogy lassan Olaszországot is csak a maffia logikájával lehet megérteni. Itt lent, délen, mindenképpen. Ahogy Palermóból idehozta az autó, egy szakaszon, jó negyven kilométeren keresztül, mindenfelé eldobott szemetes zsákokat látott az út szélén. Bűz és mocsok volt mindenütt. A szél rothadó szemetet hordott az aszfaltra. A kózanosztra most épp a szállítást akarta megkaparintani a szigeten, és ezért a működésképtelenségig zsarolták a feladatot jelenleg ellátó céget és annak vezetőit, beleértve a családtagjaikat is. Nem lehetett ellene tenni semmit. Szicíliában reménytelen volt a helyzet. Ha virági itt járt, inkább páncélautóba ült. Rómában erre azért nem volt szüksége. Kocsira igen de testőre és golyóálló acélborításra nem. Ha onnan még éjszakabra ment, például Márkó Firenzéjébe, akkor már gyalog is kiléphetett az utcára. Amikor Márkó taxival megérkezett, a távolságtartó házi úr vonakodva ugyan, de neki is kihozott a nappaliból egy kényelmes fotelt. Az olajfák alá ezen a birtokon vas szék járt, de nem akart ellentmondani a parancsnoknak. Ő csak így ismerte a római férfit, a főnök, a kápó. A nevét azonban nem tudta. Sőt, azt sem, hogy virági mit is irányít voltak éppen. De a testőrök és a golyó álló látványa épp elég volt neki ahhoz, hogy kihozza a második bársony fotelt is a szalom perzsa szőnyegéről a kavicsos udvarra. Majd letakarítják a lábát, ha elmentek ezek. Kimaradni? Szicíliában több mint egy évszázada ez volt az aranyszabály. Kimaradni mindenből, nem tudni semmiről. Otthon kell rendet tartani, az utcán majd mások fognak. Ez is egy híres Don Corleone bölcsesség a keresztapából. A házi úr, akinek olyan híres volt az étterme, hogy hétvégenként még Palermóból is sokan leautóztak hozzá ebédelni, pedig az út oda-vissza négy órán át tartott az egyre nagyobb szemét kupacok között, friss olíva bogyót hozott. Tett mellé kecske sajtot és egy karaffányi négy éves Néró Dávolát is, Szicília kedvenc vörös aztán távozott. Látványosan behúzta maga mögött a présház kovácsolt vas teraszajtaját, és egy perc múlva becsukta az emeleti szobák ablakait is. Bezárkózott a házba, nehogy meghalljon valamit. A nyikorgó reteszek hangos zárásával jelezte a parancsnok és vendége felé, akárki is legyen ez a magas, borostás férfi, hogy ő elbújt, nem hal semmit, és nem is akar. Szóval miatta ne aggódjanak. Neki is volt iránytű mondata, nem a keresztapából, mert Szicíliában nem szerették koppol a filmjét, hiszen örökre lejáratta őket, hanem csak úgy az itteni élet mindennapi tapasztalataiból. Az ellenségeink mindig abból erősödnek meg, amit meghagyunk nekik. Úgy, hogy nem hagyunk nekik semmit. Putyin és klán klónjai kelet-európától egészen tadszikisztánig pontosan ismerték ezt a szabályt, és e szerint is éltek. Nem hagytak senkit életben, átvitt értelemben semmiképp, de Oroszországban konkrétan sem. Abban a régióban a győztes mindig mindent vitt. Ezt gondolta az olívafarmos is, mert Szicíliában ugyanez volt a szabály. Hiszen a kontinens perifériája volt ez a sziget is, nem csak kelet-európa. Úgyhogy ő itt sincs, nem is létezik. Ő kámforrá vált, láthatatlan, nem tud semmit a parancsnokról, nem tudja, hogy kik az ellenségei, akárkik is legyenek azok, akik miatt páncélautóval jár. Ő senkinek a senkie. Felejtsék el, hagyják életben. Legalább ezt a pici farmot hagyják meg neki. Ezt ne vegyék el tőle. Főző ő finomat bárkinek. Így élt túl már évtizedek óta, komoran a szikrázó vidám napsütésben. Behúzta maga mögött az ajtót, mindig, és rázárta a reteszt, belülről. Markó húsz percen keresztül mesélte, hogy egy héttel korábban pontosan mi is történt New Yorkban, aztán Palm Beach-en. meg sem szólalt, csak figyelt a korom sötét napszemüveg mögül. A borhoz egyikőjük sem nyúlt, de az olíva bogyóhoz és a sajthoz sem. Márkó mostanra természetesen már látta a Converter címére elküldött optokapler e-mailt. Tudta, hogy minden másképp alakult volna, ha nem késik vele a New Yorkba tartó gép, és másnap reggel nem alszik el. Akkor lett volna ideje elolvasni az Italusnak küldött levelet azelőtt, hogy audrey találkozik. És akkor talán a mobiljára küldött szöveges üzenetre is másképp reagál. Valószínűleg nem mond semmit a bíci igazgatójának, csak időt kér, hogy megfontolja a provenance kurátori állást. Aztán kisétál a New Yorki házból. De az olasz katonai elhárítás parancsnoka nem neheztelt rá. Sőt, a körülményekhez képest még szerencsésnek is tartotta a helyzetet. Kedvező fordulatnak, Márkónak legalábbis ezt mondta. Tetszett neki az ötlet, hogy a Firenzei Régészeti Múzeumban lehetővé kellene tenni a hármas terem kirablását. Az FBI-ban amúgy sem bíztam volna meg. Fabrició virági levette a sötét Putyin napszemüveget és Márkó szemébe nézett. Mindig így csinálta. Alapszabály volt számára, hogy hazudni nem sunnyogva, félrepillantva bátortalanul kell, hanem nyílt, őszinte tekintettel, a másik szemébe nézve. Amikor kiderült, hogy a Krieghoff villába került az akkád királyfej, mondta Márkónak rezzenéstelen arccal, teljesen tanácstalan voltam. Azért is írtam az SMS-t. a mondat második felét, az SMS-re szinte meg sem hallotta. Az látszott az arcán, hogy nem érti az első felét. Az FBI-ra tett megjegyzést. Miért nem bízik Fabricio virági az amerikai szövetségi nyomozókban? A parancsnok érzékelte Márkó tekintetében a kimondatlan kérdést, úgyhogy gyors és ködös magyarázatot fűzött az iménti mondatához. Azt akarta, hogy úgy tűnjön, a bizalmába avatja Márkót. Amióta az FBI nyomozói, élükön Robert Miller különleges ügyésszel, politikai dzsihádot indítottak az amerikai elnök ellen, és lépte nyomon azt művelik trump amit az orosz kapcsolatai után nyomozva egyszer már láthattunk, azóta nem bízik bennük senki. Bármilyen információ, amit megosztunk velük, Gellert kaphat, és másnap az amerikai újságok címoldalán végezheti. Az FBI jelenleg megbízhatatlan. Virági nem mondott többet, de Márkó számára ezek alapján logikusnak tűnt, hogy amikor az akkád királyfej Krieghoff floridai villájában landolt, az olasz katonai elhárítás parancsnoka egyáltalán nem gondolta, hogy fel kellene hívnia az FBI-t, és azt mondani nekik, hogy innentől intézzétek ti, fiúk. Túl sok munka volt ebben, túl sok kapcsolat, gondolta Márkó. Jó néhány értékes alvó ügynök, köztük ő maga is. Ráadásul túl nagy volt a tét. Fel kellett tárni a műkincs csempészek európai és olasz kapcsolatrendszerét. Fabrizio, Ha hagynánk kirabolni a firenzei Régészeti Múzeumot. Márkó az összes érvet fel akarta sorolni a Krieghofenak állított csapda mellett, hiszen a nyugati világon belül épp így lehetett volna feltérképezni a műkincs tolvajok összefonódásait. Ha hagynánk, akkor szerintem harmadik Totmes fáraó lefejezett este pár héten belül Palm Beach-en lenne. A parancsnoka jelek szerint egyetértett a betörés ötletével. Nem szólalt meg, de csendben bólogatott. Márkó egyébként magától is azt gondolta, hogy a bizonytalan eredetű, hamis eredet igazolással ellátott akkád királyfejet még akkor is nehéz lenne lefoglalni és krieghoff letartóztatni, ha segítene az FBI. Hiszen Krieghoff könnyedén állíthatná, hogy ő jó hiszemű vásárló volt. Ugyanhonnan tudhatta volna, hogy a grúz papírok hamisak? A régóta keresett fej viszont sokkal egyértelműbb eset. Bizonyítható bűncselekmény. Márkó már Palm a széf szobában megértette, hogy csak úgy tud kiszabadulni Krikhov szorításából, ha a fegyverkereskedő rács mögé kerül. Ha elrabolják a fáraót és az adószedőjét, meg persze az anyjának, ha a fejszobrát, és a világ egyetlen megmaradt egyiptomi harci szekerét, azt talán már börtönt is ér, nem? Ha pár hétre rá Palm a széf szobában megtalálja a rendőrség kérdezte Márkó a parancsnoktól. Nem reménykedés volt a hangjában, az túlzás lenne, de bizakodás mindenképpen. Virági újra felvette a napszemüvegét. Nem válaszolt rögtön a kérdésre, hanem előrehajolt, és felszúrt egy friss olíva bogyót a fogpiszkálójára. Miközben rákta, csendben bólogatni kezdett, mint akiben érik a gondolat, futtatja magában a különböző verziókat, és súlyozza a történet lehetséges kimenetelét. Az már erős, igen, szólalt meg végül, ismét szóba hozva az FBI-t. Arra már az FBI-t is rá lehetne mozdítani, és az már akár ki is szivároghatna. Mindegy lenne, hogy az amcsik épp kinek akarnak kedvezni. Az ügy mindenképpen Olaszország, és az olasz műkincsvédelem nagy sikere lenne. Aztán hirtelen eszébe jutott egy technikai részlet. Ugyanolyan jeladót tehetnénk a múzeumban mindenre, mint az akkád királyfejre. Felvett még egy olíva bogyót, elismerően lebigyeztette a száját, és felnézett a bereteszelt emeleti ablakokra, mintha így akarná jelezni a bezárkózó házi úrnak, hogyha más nem is, de az olívája az azért nagyon rendben van. Ugyanolyan jeladót? kérdezte Márkó, de tulajdonképpen értette az okát. Mert akkor fedezve lennék, amikor házkutatást tartanak krieghofnál. Nem én buktattam le, hanem a jeladó. Ez kérdés volt, de valójában már meg is válaszolta. Esattamente, csettintett az ujjával Fabrizio virági, mint a középiskolai tanár lenne, és az egyik diákja véletlenül épp beletrafált volna a helyes válaszba. Pontosan, Márkó, pontosan. De mi történik, ha azok, akiket Krieghoff küld, megtalálják a jeladót? Logikus kérdésnek tűnt. Az elhárítás parancsnoka viszont nem zavartatta magát, ugyanúgy mosolygott, mint az előbb, és megint ugyanazt mondta. Ezettel mente, pontosan. Jó kérdés, de nem fogják megtalálni. Válaszolta könnyedén, mert nagyon alaposan elrejtjük, ráadásul az előzőt sem találták meg. Így jutottunk a King's Road 123-ba, nem de bár. Márkó itt vette észre. Nem tudta volna pontosan megfogalmazni, hogy mi nyugtalanítja, de valami nem stimmelt. Birágit nem ilyennek ismerte. A parancsnok egyáltalán nem szokta a dolgokat ennyire félváról venni, hogy az előzőt sem találták meg, és ez majd igen. Ennél Birág is sokkal keményebb, precízebb és alaposabb. Sosem bízza a dolgokat a véletlenre. Épp erről híres, és hírhet. Valami nincs rendben, ezt súgta Márkó ösztöne, de nem jött rá, hogy mi lehet a baj. A parancsnok is észrevehette Márkó elbizonytalanodását, mert egyből témát váltott, mintha ezt már le is zárták volna. Na most akkor jöjjön a kávé vagy sem. Ez mégis a Szicília. így gondolom megkockáztathatjuk. Fabricio virági próbált továbbra is lazán viselkedni, de ő maga is érezte, hogy nem igazán sikerült. Ezért úgy döntött, hogy ennek a találkozónak itt és most vége. Vagy mégsem? Nem várta meg márkó válaszát. Hagyjuk, rendben megkávézzünk. Amúgy is érkezik hozzám valaki. A sofőr visz a páncélkocsival a katániai reptére. Precíz listát kérnék, Markó, írásban, Italusztól, Optokaplerön hogy mit mondtál, mire figyeljenek a betörésnél. Mert minden mást ki kell kapcsoltatnunk a múzeumban. A támadásnak sikerülnie kell. Márkó felállt, és ő is felvette a napszemüvegét. Birágit figyelte. A sötét lentség mögé rejtett tekintetét, a merev öltönyt, ennek az apró embernek a félig kopasz fejét. Mi történhetett? Mit nem akar elmondani? Nem csak érintésvédelem van a szobrokon, hanem mindegyik talapzatába vibrációs detektort is építettek. Azt ki kell kapcsoltatni, mondta Márkó, miközben virág is felállt, hogy kezet nyújtson neki. Le is fogom ezeket írni, persze, de ez az egyetlen lényeges különbség. Ezt nem mondtam el nekik, hát ha mégsem kap zöld lámpát az elképzelés. Hát kapott, Márkó, kapott. Veregette meg készfogás helyett a vállát virági. Nyugi, minden klappolni fog. mente! de Márkó egyáltalán nem volt nyugodt. És mennyire igaza lett?